الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون سورت یو نسکه دعوا نفذې شفات قهروا دریم آیات کې وا آیات لسم کې او اول کې مقاصدی بیانول بیا اور پسې زواجرو پاغه باندې دنیا حقارت ذکر کو او دې زنه دریم باو تر پوره صد تر پورې چاري کې ترغیب قران ته ذکر کړي ان د شرک پر علم پیغمبر ناود نور اومینانو او د غریبو پر بشارت دی آیت کې څنګه جنبیش پاته حریدار دي صورت دعوا نور سره نور اغاس بابم رد کئ چې قیامت کې فائدہ نور کئ ته د دنیا ما لونشو دولتونو شو دم هم د خلاصی سبب نه دی کله چې غباندکی ایمان نه عمل نه ولا ان لکل نفس ظلمت بالفرض کجریشی د هر هغه نفس ته 파 را چې ظلم وکړي که تبي وي اشراك او کفاره ده سه نفس دا د شرک او کفر وي وبالفرض کدا هغه ته 파 قیامت کیس شي ماف الارضین هغه سوجب ځمکه کې دی ادا تول سونشي مالشي لفت اذت به او ذا نفس يورقي د خپل ځان په ايواز کې چیزن په خلاصي نور سرما تقبل او فلن يقبل نشي قبلې قاسرن نظامته لما را اولعذاب اوذام شرکان وام پټي اخ پلام لامتيا ورسواي کله چوي نه عذاب ملامتيا هو سوک نشي پټوله هغه پخله یو چاته پتا هو دغه اثر شته دي کنه دملیاه مسیه اثر شته دي چې هغه جزاف ځا چیری دي جړا ده فریاد دي اوس وخت ته پورې وزیدا نه کوي چیرمون تاسو ان ګوري ترکمې پورې پټي اخر به بیا رست فریادونه شروع او اثر زده استاد نذیر هم په معنا د پټوالې سره هم په معنا د ښکاروالې سره وسوک داوي چې خپل ملامت یا وخار کی لانگا... تا لمغه تتا یوزوم غلطیوم کړي دا خطا یوم کړي دا چې عذاب او دا ټول سبب د خلاصي نه ده وقضي بينهم بالعدل فيصلوا كل شيء بمندزي که پانساب وهم لا يظلمون ادي سره با ظلم نشي کې رضا الله تعالى طرفنا هر کله چې دا سبب د خلاصي نه نه دولت نه نور فریاد سبب ذکر کوي او مخکته نا تنبيه الا ای خلقو خبر شے دنجات سبب توحید دے و دی خبر یقینو کې الا خبردار ان لله لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بیشک خاص دا اللہ دی یو سو جباس ماننو کی دی یو خزمکا کی دا یو آقی دو چی وحدانیت ساتھی و بل آقی دو دا قیامت الا ان وعد الله حق خبردار چې بشکې وعده د قیامت الله رښتیا دی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پوهیږي په دی باندې چل لا ډیر مهلت ورکړي غوښتل هغه تینا خلک نو طلبو د قیامت وهو يحيي ويميت <تصفيق> دا په دنیا کې ایجاد الله دا قانون جاری دی چې ژوند ذکول کوي مړکول کوي دا د قیامت مقدمات څخه نه پهلې ترځاون او د الله واپس کړی شی نه دا فیصله تا حکم <تصفيق> ته ترغیب ذکر کوي تیر کله تا توحید او قیامت دواळे بیان کړل نو ترغیب ذکر کوي قران ته کلی جوابي چې مونږه هو توحید زکو خو د چمزه نه نزدکو الله ته زېخې چې دا به قران نزدکو ویني تول القرآن عزمت بیاںي او بیا خلقته امر کوي پدی باندې ډیر پتا کیت سرا ګور دومره لوی نعمت دې دون الله طرفنا تاسو دې قدر احترامونکو هغه قدر یې بیا بیا یا ای و الناس قد جاءتكم موعظۃ من ربکم اے خلق الناس یذکروا یذکران د ټولی دنیا د پاره تر قیامته پورې اگر ک نور کتابونه خاص خاص آم دے و وسنجی پیغمبران آمدی رسالت او دغه سیدا قران ټولی دنیا د پاره دی یقینا را راو تاسو یو وعظ او نسیت در افستاسونا در یو سفت موعزتون موعزتون کی معنی در منع پراتا در چی داس قرآن در چی او صفاقیم داغی غلط و عقائدونا دید پار راغلے چول پا کې رد منکر دے چلا الہا دا شرک رد دے دار قسم بی رد نموع ذتن دے مخک کو چلی که صفائی را لدے انسان داغی عقائدو شرکی وشفاء لما في الصدور او دا قران علاج دي دا غي مرزونو چې پسينو کیو نو کلی چې زړه پاک شي ز شرک نا نو بیا به الله خپل د توحید عقاید راولي زګه با گلو خي ته خلق ساي شي کلی چې زړه پاک شو دیتا و دیتا عقاید رازی ده توحید او د اسلام او شفاول لیمان فی صدور دادوار سی باتونا اصلا ده د و چه ده باطن اصلا کیگی نو با قرآن سرکیگی او قداسی چه اول دا بنده ده اخفلو غلط و عقیدون او خیالون او توباو باسی نو چه بیا قرآن تکینی نو صحیح قائدو صحیح مسائل راشکان مدا شفاش لماعف صدور وحده او دا قران هدایتم ده هدایت تو ظاهر سره تعلق تبعه دی قران کتابه د عبادت او ذکر دے چې منصبہ کایو جبه نصی زکات اعمال صالحہ نوست بعدی بدن سپاشی زلخو دی مخ که پاک شو نوست بعدی بدن سپاشی پدی اعمال و صالحو سره بدنی سپائی و رحمت للمؤمنین صلورم صفت دادی چدا قرآن رحمت تید پار دمومنانو پلی چې دریوال مخ که صفتو نا په انسان کی راشی لبدبان دل اللہ طرفنا رحمتنا راضی تے لایق شذ اللہ دی رحمت دنیا کیم پاہرت کیم ذکر تو لرس تو ذکر کو نو حکم کئ چې ذم راضی مشن نعمت تاسو تعالی راو لئی گو چا ټوله اصلاح آزاد ظاہر او ذباتن پتاسو دنیا کې په نور سبان خوشالي سره کاه په دې یو کې کنا قل بفضل الله وبرحمته هوایا وتا چې الله بلوي فضل سرا چې قران دې او الله بلوي رحمت سرا چې اسلام دې <تصحیح> ابو سعید خدري رضی الله ابن عباس رضی الله غریب معنا کې چې فضل الله القرآن ور الاسلام فضل الله قرآن او رحمت الله اسلام او کتاب پاک زده کو په ذالکا فليفرحوا پس خاص په فضل او رحمت باندې دا خلق دې خوشالیو کې په بل سنا روح المعنوي حسر دې پکې او بې ځالګه د مقدم کو جلا بشئن اخران او بل سودي خوشالۍ نه کوي بل سودي خوشالۍ نشته دنیا کې فضل او رحمت الله قرآن او ایمان او بې ځالګه فلی افرحو امام رازیوي یفیدل حسره دې حسر پیدا کسمانه ین یجیبوں الله یفرحل الانسان الا بذالک واجب دی چ انسان دی بل اسی خوشالی نه کوي وقران دی کوي نو په قران خوشالي دا ذکر نه چې شروکایینم کوستا مطلب دا دی اراده نو خلق له سوار کا صدقاوکان ولې چې انسان خوشاله شي نو خیر خیرات کوي کنه اشورقینم خیر خیرات وکا او چې بیا ختمه کې خو بیا ډیر وکا زکه دنیا خوشحالی دار توینو که دا په دنیا یو سینو باندې خلک خوشالي کوي ناغم دغې کنه چې سحر چاو کې عام تیار کې مرګري او خلق راوبلي د غینو نه الله ایذ په قران باندې وکړی را دا د ښه کتاب ده وبل سمکو ولي هو خير من ما اجمعون دا قران او دا فضل او رحمت تعالی ډیر به تر زی داغه ټول دنیا ناتې خلک را جمع کوي مم ما یجمعون چې خلک را جمع کوي مسند دا احمد کې حديث راغلو حضرت عمر رضی الله عنه پوښتې ډیر مال راوي نا نا دو بحرین، مدین، دو ملکون مال راوزی اولیارو نیو غلام حضرت عمر <tip> <tip> ناغو تعجب او دخلین سوخات چدا دا اللہ دیرلوی فضل لی <tip> مګ باندې حضرت عمر دا آیات وي چې کل بفضل الله وبرحمته وبذالك فليفرحو وخير مما يجمعون په دې باندې خوشالي مکو الله ویلیک په فضل او په رحمت باندې خوشالي ولی ہوا خیرمی ما اجمعون تا جیتا صوی نی میدان ڈک دے ار قسم مالو ندی نو دین دا فضل و رحمت دا ډیر بهتر بہتر دے <تصفح> تردی پوری صورتی و نسکی دا سمرچی دی کروشو مرد د قادیو حرنف شفاعت قحری حرنف شفاعت قحری او دې آیات کې رد شرک فیلی کوي چې څنګه بغیر د الله نه د بل چا نه سوال او بل چا نه وختل بل چا باندې عقیده ساتل شرک دی داسې داغه پنوم باندې سوار کلم چې خلقو مشرکین داسې کول دغ په ولې او پنوم به څه شي ومانو نو بیا بیا دا پمون باندې حرام دی خان زدا دغه حق له کومه چره استعمال کو کنا نقصان براتا و رسی مزنبه تم ډیر ساته خپل اولاد او ماشومان به ام تصاتل چګره ده بابا شکرانه ده ورته ملاوی دا حلال حرام پکې ولې جوړ کذاننه قل ارايتم واه او تا خبر را ک ایمان ذل الله ولکم من رزق دہا گئے نعمت چلہ نازل کرے ستاو دو پار رزق پیدا کرے دے فجعل تم من ہو حرام و حلال تاسو پاگئی کدا تقسیمو کو نو جوڑا گئے کې کدا زن حلال و حرام چید چاپو نمو منین ویدا حرام شو کلوی بس داو مونگا نخرو نخرو په بزانه حرام کې الیما حدیث پر نور علی دا ټول حلال رزقو تاسو په کې ولې ځان نه تصرفات وکړو دا شرک دی چې اختیار زماده هغه ما تاسو واغستم ځنه حرام او حلال جوړا وین قل بیا توایا الله ازنلکم الا تاسو دې اجازهت کړی دی عم على الله یقطرون بلکی پلاوان دي ضروغ جوړوې او کوم ځای ویل فما ذن الذین یقطرون علی الكذبا یوم القیامه نسقمان دې دا وکسانو چې جوړی پلاوان دي ضروغ د مشرکان دي کنه هر قسم دروغی جوړ کړی ښا کسو کېول اولاد سو کېول شریکان سو کېول نازوولي او یا پدې رزق کې اس حلال او حرام دا ټول پله ضروغ دي الله وی زدي کو مان دي یوم القیامت دې چې قیامت کې و څه جواب کوي دنیا کې الله وی سو تنه ما کنه قیامت کے وضی سے چل کی حالتا خوبیاں مافی نشتا تا غدلتا کہ اللہ محربان ان اللہ لزو فضلن علی الناس بے شکالا دیر لوے فضل او محربان اے والد پخلقو ولیکن اکثر ام لا اشکرون لیکن اکثر ددینا تابیداری نکوئی دغیر اللہ تابیداری خوئی دیر اپا بندیخا ولیکن دا الله تعالی داری په کینشته دمانځه خیال نشت ساتي په <تصفح> قران فيه لن او بس دا خپل الہود مر خیال ساتي دې ای چې مشرکین بیر نا شکر دي الله نعمتونو ورکړي یار چا نډیر ګورې ښا دې دی سر دېری مالونه هم دېری اولاد نور د دنیا سہولتونو وم وتړې حاصلې نه پکاره داو چې شکر ادا کړې وکنه الله یېږي چې شکريې نشته ده ها شکر سوک ادا کړئ د دا الله داوس بیاني کنه ټولو نه لوي <خف> شاکور هغه پیغمبر وي ابيار پسې مؤمنان دي د هري زماني متقين صالحان دا شاکرین خلق وکنه ها مولا پیغمبر شکريا خي ولي هغه خديرلوې نعمتو چا قرآن نغې شکريا دا کړی رازق چغاو په هر وخت کې په قران کې مصروف نو الله تا دا غو دا مصروفیت دې محبوب چله واستاه دې کار نیته په جهاد کې وم مصروفې په دعوت کې وم مصروفې ته دخلو مرګرو په مصالحت کې او یارجو مشوروکم مصروفی دا ټول دین دي دین دي پلیک اندی تنرسی چې ته د قران په تلاوت کې مصروفی په لاله ویده تنرسی ماتاستادا عمل ډیر محبوب ده وما ماتاکونو فی شانن اونی ته پیغمبران په یوه حاله خپل احوالکیم یا مصروفیت تخلو مصروفیتوکې شانې وته ځکه د پیغمبر هر کار لوی شان نه کنه او ما تتلو من قرانن او ته تلیاوت نه کوي د رو ستلیاوت روري عام قیخه کستا حال دینه امه تعلم دې جباغی کې د قرآن تلاوت عزویم حال دی او سوئی که ده مومنانو دي عملون دی ناغم ما تمالوم دیوینا میه ولا تعملون من عمل آمل نکویتا سوئی مومنانو سا عمل <تصفح> اللہ کننا علیکم شہودا مگر منگ پتا سباندی حاضر ناظر یو کا نخواہ مومنانم حاضر ناظر عقیدہ دا گواری د مؤمنانو عقیده د حاضر ناظر شته غره خدای الله په حق کې پیغمبر په حق کې نه هغه ته تیانو عقیده ده ا دغه هیڅ دلیل نشته ریچري نه دی وی د کې نه حدیث کې چې کوم لیتا سو پیغمبر دا سره نه دا صرف د الله صفات ته الا کن علی کوم شهودن یمغه پتا سو حاضر ناظر استفيذو نفيهم د کله ناجي تاسو په دې کار کې شور وکوي الله یز استادو درسنه خبره ایو اس باده علم الله کوي ځان له غوړو پیغمبر حال ذکر کو چې د حراتو ټول نماز معلوم دي او د اوتلو اوتو د قران بیان روح مانیوي الصلاوات اعظم شؤونه دا صلاوات داغه پټولو کارونه کې ډیر اعظم دي ولزا خصت بالذكر ذکر دا خاص کو کنه په ذکر سره پټولو اعمال کې نو څنګه پیغمبر په اعمالو کې دا اوچت عمل لکنه مذبندیان او امتیان او کم دا اوچ تاامل شو نو نور عام کی و ما یاذو ربک نپنا کی گی نپٹی گی ذرف استانا ممس قال ذرتن پندازا دی یوی زری فل ارض ن پزمک کی ولا بیس سماء او نپ کی wala asghara min zalika ann wa'ruke da zi zareena kasay wala akbara na luida zi na illa fi kitabim mubin magar da da allah pa ilm kistan harso da allah ba ilm kili zuma ka asman hoter lakshe da allah ودا ولی ذکر کوي ځکه مونږ ته د غفګاری په نظر کېنو مونږه ول څه نه پويګو هم په نظر کې لوی ازمانه عظمو کې دي نو ښا دہیوینا ابو سعود وی چې فی الارض الالف سما فی دایره الوجود ول امکان چې څومره زونه موجود دي او ممکن دي ها دا اللہ پا علم کیدی ہوا تابیر آنها بالارض والسمای تابیر ادا غی نا پا دیسر اوکو لینه الامت اللہ تعریفو سوا خلق نور سنو پیجی نی خوز ما نور دانا چکنی دا د علم پا دی پوری محدود دی د تردی پوری علم بیان وکو چی دا جوزی نیرا وستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد چی اللہ وی غزم آف علم کے دے نبیاء مومنان نبیاء اور پسید زمک اثمان نبیاء زارا انوالو کے دینانا لئے اللہ بھی کتاب مبین داٹو اللہ اللہ پہ علم کے نو سرت کی پو مشرکینو چیغیخو تلا ذ علم خبر نکي دا ولي او ذ علم خبري کوي داږي غارواخ کې دا خبري ښا دا خپل پیرانو دا خپل قطبانو قطبان دي کلی کې ال ته کې ويریږي په خپل کور کې او پیر وېدل ته چې د سن او زربات کې ا دې ويریږي چې څنګه چرته غلطی را نه شي غلطی چې زه پیر نوم په بیا د به او انخلم چرته چې څنګه چې دغه څه واته او هم چې بغاړو انوسره پیرو هم نو سره غوسه سقالینو هم نو نقصان براته او سیغا پوشی کنه ها ګورځما به د ویو کړه نو غی خدای او د علم قائل دی چری ارزې کښتاو ارزې د خپل موریدانو په حال پوېږي د غی د کورونو نوم خبري کنا سوکول راشي داس ناشنا نو تا ویستا کور په می کې اګه چې له بیره ونه پکې ولانده نو باز داګه لډیری کنه ښا ګوروي دې زموږه ارسنہ خبر نلعدل تکیرت کې پاګی باندې چې بختو تاسو اولیا دې تا وای تا خدایانته نه جوړ کوم تا زموږه خپل عقایدونه نه خبره ملالی قاری کتاب من اکتلی عوض کمال الدین ابن حمام کتاب من اکتلی چیغیوی چیمن زعامہ ان ارواح المشایخی حاضرت تعلمو یکفرو <صحيح> ابن حمام ومسامره کي لیکلي دي مون سره نيشتہ او حضرت شيخ با حواله ور کولنو مسامره ابن حمام هي کي لیکلي دي چه من زعما اناروا اهل مشايخي حاضرتم تعلم چه دا چا ذا کي دي چه در اولياء و روحنا حاضر ديو پارس کويږي هي وي نا روحنه نو یا کفر غوی دا کفر شي دا څوک چې دی خده کافر شي په دې باندې نو قران دا اولیاء حقیقت خې دې زکه او تعریف کړي چې دا دی او می شان ذکر کړي الا خبر دان ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشکا چې دا دوستان مؤمنان متقین دل له دوستان دي کڼي دغی صرف دقه قدر حقیقت ته دل له طرف نه چنیشتاسه یره په دې باندې ولا یحزنون او ندی غم جندی کغه دی نومه او کمل دي نومه تي هو جوان دي نو مړ په مخ راغست لري جداو نه جون دی بوم ما نه کنا لا خوفن علیہم ولا یحزنون دی باندې به با خوف نه یره او په نهي نه د موت نه د قبر نه د حشر نشته او هغه ودی غمجن شي په دنیا په عمر پسی هغه څوک به غمجن چې هغه پکې سکلې نه دی ومال زای کړه وخت زای کړه وخي خراب کړه ناغه ډیر غم پا خپل عمر پسې کوي ښه تر دې پورې حادثه کراغلې و چې جنتی چې په جنت کې نه نو غم او هیڅ ارمن به نه وي وېدا به وي چې را چې دا غبلانې وخت عبادت کې او په علم کې صرف کړی و د ډیر وخرا نه خراب شوه نو ډیر لوی مرتابي باندې وکنا تاریخ خدا مقام د ښا شوی د نوم نپیا په لاره دی او نو رستو خلقو په سي غم جندي الله خوفنا علیه العلماء اعظم دا سوق دی الذين امنوا وكانوا یتقون دغ قساندي چې دی ایمان را او په دنیا کې دی به میشا د الله نه یری دبل چا نه د دغه نه یاږ هغې به الله نه او قانو یتقون دغې تولیاوي نو دا سمره ډیر دی دنیا کې لی معامان شته تقییان شته پلاوان نیوان را ولې داونه دا داولیا دی کنه نو ته خدي تاولیا نه او غرزیار ته په هغه چا پسې چا غاړو د سره مسلمان نه دی هغه دمل کو شرکونه کوي یو جادو ګروونته ساحرونته ساړې وي شو کېل دا بزرګ جوړ کړي نه بس تدته ولي وای هغه د سو ولي او کی مانشتہ او کی تقوا هر کار ولټه ده تاسو مرچ مومنان دي متقین دي او ذل الله عبادتونه کوي منځونه کوي روزی نسی او خیراتونه کوي خپل مالونه لګوي په زيبان دا دا الله دوستان دي ولي الزینا من وکانو یتقون حضرت انس رضی اللہ عنہ اپوس کلو د نبی علیہ السلام نه چې ولی سوکی اولیاء نبی علیہ السلام وی چې اذا رضو ذکر الله اولیاء غسوکی چې کله ولید شنو بندہ تعالی یاد شي ذکر الله مطلب دا دی چې غیبه پردا سی حالت کې ویني چې دلته ذنباب په بل څه کې نه مصروف کانتا تبزکال لا یاد شي خو یا په مانزي یا په علمي په سبب وي یا په ذکر اذکاری <تصفح> یا په دعوت کې مصروفي <تصفح> دا ډول لیا او کار نو چې تی وينو ستابو مخه پیدا شي تا له مخ حقګ نه په چې موږ کوا عبادت کوا قرآن تلاوت کوا او دلته پنن باندې خیر خیرات kawam اوی خدغا کارونه نشتیو ان تاسو بميات شي زکریا علیہ السلام چې حضرت مریم سره می ویولې دي کنه نو وړاندې کدا زکریا رب الله ته یاد شکنه زره سوال کو کارو شو کارونه الله کوي و دا اولیاء وستاد پاره و سبب و گرزی خواه دا وستاد پاره و ذریعه و گرزی دام دا دینیه دا و دعوت تکنخواه الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ دَي تَعْرِیفُ کُو وز دا اغی مقام ذکرکی لهم البشره دا د پاره خوش خبری دا او خوشحالي دا په حياته دنیا په دې دنیا کې هم دې ژوند دنیا کې هم او په اخرت کې هم ثواب دارین دي ته وی کم زې دی ګرزیتم ثواب دارین حاصل کا دادو لیا او سپارره په حياته دنیا او په اخرته بشراسته وی ریو ذا زل سکون تو وي چې بس دې واحدین او تا ذا سکون حاصل دي نو او غا تسل له تو وي چې سورې اح هميم جګ کی راضي ه سجده کين ديار له سمایا ته یاداسو هغه کوم خلت چې پ ایمان کې مضبوط ې ان الذي نه قالو ربن له تتنزل تتنل عليهلی عمل مقته هغې دپار ملایک موقردي دله طرف نه اوڅ کوي الله تخکو ولا تهزنووه ابشررو بالجننه تصی وله ورکب چې کله داسې وخ راش وخت راشي چېغ د هبت وختي د یاې وختي او دا ایک ملیک راضی او صحیح مسلمان دا تسلیو اور کیچے ارے اس نشته دے او کارسوشی نواب شروع بل جنہ تسلی ارے گے ارے گے خوباغا سوک چدا گیا اگا زی خرابی نتالی خوال اللہ جنت مقرر کر دے دکھا نا تا او دنی مانا کیا ار روی السالحتو ار روی السادقتو رشتیا خوبونا از اکا صحیح اقیدیوالا چی کنا دے چه خوبوینینو آگا رشتیایی کنا انور خواست شیطانی خوبو نہیں از مواحد خوب ڈیر رشتیایی کنا در در پار تسلی کنا خوا چکو کمکار کے مصروفی از اکار ستاخده اللہ رضا ده نتا ته ځکه په دې خوب کې دا څنګه نظر او کوه کله رلاوی ني کله راغلی وا دا ټول اسباب دي کله وي په خوب کې مرغې ني وي دا 스타일م تشوق دې کنه ته تدې مته مطلبې چې علم تشوقي وي چیردا تبق مز او دا کتابونه مې وې نا خوب کې اکثر مر غیره نسي <تصفح> اروي صالحته الله يزيد پر خوشحالي دا په جنة دنیا کې هم په آخرت کې هم لا تبديل الکلمات الله دا وعدې نه بدلي ښا چلا اولیاء سره کوم وعدې کړې دي کنه منه بدلي غوځم استاد خبر نه ده نشت بدل دل دا اللہ دی کلمو لرا دا اللہ دی وعدو لرا ذالکہو الفوض العظیم دا غد کامیابی دیر لوئی ولا یحظن کا قولهم شان ذکر شو پیغمبرم صحابه کرامم او د قطبی اولیانم کی خودو رضی امت اولیاء و صحابه کرام کنا ها اولو کنا الاولون الصابقون نو پر پته تسلی ذکر کئ داولی بالکل مناسبت نمالومی کی ها ولا یحزنک قولهم خبر اولیاء شو روع حل دغی تعریف کو دغی شان ذکر کو اور پس ہوئی ولایح ذن کا قول ہم یومنا زبد دلی چې امام د اولیاء او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه آبت یوباس نه کنه هغه د دې اولیاء او امام نه کنه او سردا غینا دې دنیا کې جون ډیر د پریشان یو چاوه تاسواهر وی چاوه تاسواهر وی هغه ته جاله خلیه ولي وی چې د الله ولیده شاعر او ساحر وته وی مله تسلی ورکې چې وای با ستای عزت زما په لاس کې ده کتا تاسو کار سوئی نو ده مطلب ده چې د عزت ختم شي او ستای عزت نه ختم زه هر یو تویخه او دا خبر دا اولیاء او سر لازم دا چې پرشتیا د الله دوستان دي کنه دا غریبانه دي دنیا کې ډیره سختی تیریږي الله ګواهه <coughs> ابي اپزی دور کې ډیره سختی تیریږي الله زکه تسلی ذکر کوي چې خیر دی دا هیڅ خبر نه ده دې سره درجاتو چې تیږي ولا يهزن قاولهم غم جن نک تعالره پیغمبران تا دې ری پت دې دې خبر دي استه حق وقفه لازم کړه چرسټ کلام ور سره یو زین شي اسنه چې دا ان العزت لله جميعا ده قولهم تفسیرو ګرځه ولغیذ سوې چې ان العزت لله جميعا هغه خو هي عزت خلق سره ده دا خدای لا کلام لخوا او علت بیانې زه کوم غم جن کیگا چې ستانه عزت نشي هغه ستې ان العزته لله جميعا بشک عزت خو خاص الله سره دې ټولو دا خلق واسل کیای ګرزی واخا څوک به عزت په دولت کې دې څوک به اا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے سوک بسوی دا قسمه کې سم خبرې خ الله یې دا ټول دروغه دي دی اسی ګر زی عزت زوته نه زمالو چي عزت خ الله سره دي مطلب داو چې سوک عزت خاڑی الله سره دې سره بیت ما بیت پیدا کی کنه هغه ډیر پسان ورکې غو سدا سنې چې و جسوک و تتوجو کی نو خواه و السمیع و العلیم اللہ و ری دنکے دے دعا گانو جسوک داغنگواریم او پوئی گی دار چاپا حال باندیم علا این لیللہ من فی السماوات و من فی توحید ذکر کئی اور رد کی پو مشرکی خبردار و خاص دالا دا پار دیم سو یواز عزتنا سو کې باسمان نو کې دی اوسوک کې پس مکه کې دی ټول دال لازم نعزتم د الله سره شکمنه داسمان نو زمکو کې جسدینو په دغدې کنه د عزت چې خلق ګوري خجل زده دي سره ګوري کنه الله یې دارس سماجی کمال دې قوام دې کو خواص دې ټول د الله وداع مشرکان ولي کله یو فلا کله بل فلمندی وي په عزت پسي الله د مالم وكنا ف وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا نذيروان اغه کسن چري بلنه کي بغیر د الله نا داخ خپلوا شریکانو د الها این یا تبعون الا الزن دی ندی روان مگر بگمان پسی اگمان خواڑو سا شے ندی تاو دوکہ کی گئے انسان جب بگمان پسی لڑو وینو او ندی مگر اٹکل خبرې کون کی خبرې خبری خود دن نئی کن داول مانا دا. چې شورا کا د یذعون د پاره مقول شي چې دي چاته و ازونه بغیر د الله نه اخلو شریکان تا <coughs> نو دی په پا ګومان پس روان دی فا دلیل و سره نشته اذوې معنا دا چې دا دی ی تبعو د پاره شي ته دي دا ګومان دی چې دا مونږ څه کو کنه نو دا ردي اولیاء او تابعداري کو کنه بس چغیرا تصویري دی نا وکاو مولا دا بدکار دي الله یو غی چي سکړي یا تا کم زې کوي چي غي سکړي هغه تا کول نو په پټو سترو جنتی وي اوليا صحابه کرام دی نو ته دا غي عمل کوي طریقہ اوليا تابعين دي او تبي تابعين او امامان دي او دی دي نو کار کوي تو باغی پسې نه روان تو خپل ګومان پسې روان و ما یتبعو الذین من دون الله روان او تابعداري نک یو کسان چې یو ځنکې بغیر د الله نه بل چاته دین نذیروان شورا کا او خپل او علی او پسې و تعالی او وی اخونه دی اولیاء کرام اديويمنګ داغي سره محبت کو د روغ وې داغي سره محبت کاینو عمل کوا داغي کتابونو ګورا اولیاء کتابونو لیکلی دي کنا حضرت شیخ بپېش کول چې ته هدایت الابرار وګوره د پیر مانکی تمجلس الابرار وګوره د پیر بابا او ته مخزن وګوره دا خون درويزا وی کتابونه ای دولیا او ندی کتلی اته وېځه پاغي پسې می قدم یی خره نه نه تغی پسې نه وروه ان یت تبعون الا زنا دین دی روان مګر په ګومان پسې وای نو هم او ندی مګر اٹکل وې دی چې سو ویناوغه پاولیا دغه خلکو کې نو چ پیاده بووی او سمندر به اخپکې خوذا نو لاواړ ډوبن شو دا سچ ویلو تاسو ګمان دی اولیا خدای ته او کله به وی چماځیګر بروان شه د ثوابینه نو مخام لبہ کراچی تر هو رسی لاسنګ یو خبر ده کې خدا بلخ په اذي خلق بیا دا خپل سيکړی دي یو دمونکلی کې وا خلق بوله راتلی بیا په غر کې ګټه کې خپوه د قدم نه خوا وی یوې خذلت یې خدا چې بل کوم ځای یې او ذا سوكو و ذا سیف الملوک سوک بونو وړو بو تبیع سیف الملوک خپوی کنه الته وت لغی باندې بخ پی برابر اوله په یو قدم دلته یې خل بل و چتا بل دی مخ لوی دا استاد سو ګمان دی اولیاء خدا سے نهي یا خرصون تکل خبری کوي هو لذي الله غزادته تدل له صفته نو ګوره الله غزادته چې ګرزولې استاو د پارشپا چې آرامو کې پځي کې رڼا کړې دا ونها رمکسرام شپتیار کړې دا چې آرام پکې وکه اورو دې رڼا کړې چې وګرزې پکې ان فی ذلک الايات لقامی يسمعون پیشکا با دی که دیر عبرتو ندی و دا اقام دا پارا چه کتاب قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ دعوه بیا دا سورت نفیش بات قهری دا مشرکان چلانی ولی زند دا پارا سوک نائب سوک ولد و نازولی دا جواب دے توبه الله پاک دے دی نایبان نا والغنی وربنی نیاز دے چاته حاجت نشتم له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دی او سبحانه کیږي واغ سه سب مکه کیږي دی کی دبل چایسا وبره انشتام زګی ولذغ چاته یی چبس الله او له اختیار ور څڅ کین او کاه غره اختیار و الله وینمای چاله اختیار نه ورټلې چې کزه ما اجت نشته نو تاسو چې وینئ آسمان مزموکو الله دا ما په اختیار کیدی انا انده کوم من سلطوانم به ازان نشته است او سره دلیل او د خپل خبره باندې چې تخزل الله ولدن اتقولون علی الله ما تعلمون <laughs> جوړوي پاللا باندې هغه خبرې چې بخپل پهنه پويګم مزازجروم <coughs> اولی رد کوم په مشرکینو باندې دغه دلیل یې ذکر کوم بیا بل دلیل او په ریپس سره حتن رد شرک دا قران اصولي چې په لاسو بات کې الله علاه چه مالک ده اسمان نو ده دمکو آغا ده او بل پل پل رد کی ده دی پالی او بانده قل ان الَّذِينَ يَبْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا لَا يُفْلِحُونَ وَایَا وَتَعْبِ شَكَعَ وَقِسَان چه جو جوڑول کی پالی بانده جوڑول کی پالی بانده در روح تیوئی کنا قَالُتَّخَذَ اللَّهُ دی لا يُفْلِحُونَ دین کامیابېږي اڅې په حل قوتويخه چې مونږه کامیابې وو زمونږه قضا صحیح ده مونږه ارسمانو دی په دې فخر کويخه ارسمه څنګه باندې پیغمبر سوی لږه باندې کار سبه باندې چار دیو باندې خبره دی خراب کړ کنه مونږه ارسمن متاعن فی دنیا پدې مدو ککیږي چې دنیا کې امچون ډیر خذې او هر څیر دی دستا سو جنت ته كنخه لګا سکه د په دنیا کې الهه وي سومای له انا مرجو بیا مونږ ته دې راتللې سومنوزی قوم له عذاب بی شدیدا بیا و سکو پدې باندې عذاب سخت په جهنم کې بما کانو یکفورون د کفر د وژنې چې همیشبې کفر کوو نو دا به هغه سزا یې کنه و دعوال ایسا پا او دیکی دا مشرکین و حال تول مقاصد و تذکر کلو بیعز و عجیرو پاگی او بیا مشرکین و احوال بیانول او بیعر پس احوال دا اولیاء و ذکر شو په دې توې مې سقې ذواقیات ته انبییا او ذکر کې نقلي دلیلونه پدې مو صلی الله باندې چې <خصف> ګوره تاسو د دین ټوله افتراضا دین هغه چې پیغمبرانو راوړل دي تبه هغه سمنې چې انبییا او دنیا ته راوړل ارس بنوانی و تو علیم نب انوح بیان کا پذې باندې حال د نوح عليه السلام اذقال لقومي یا قومي قل اچوی لو خپل قوم ته په دعوت کې چې ای زمما قومان ان كان قبر عليكم مقامي وتذکری بیاات الله کډیر گرانی په تاسو باندې جماو درېدل په تاسو کې او اسو درېدل نا وتذکری بیاات الله بيان ولزما دا اللہ آیاتوناو کتاب دا پتاسو بد لگی ہمیشہ دا پارا باتل پرسوم دقا ہوئی خوا پدی بد گنی پدی بس حق پرس تو نا پدی تنگی بس بس بلکار نشتا آیاتو ندی آیاتو ندی ہوئی بید قرآن بیدابی کئی <coughs> دا خو وراول پیغمبر چې دنیا ته دین راوړل او شریعت راوړل او مسله توحید او دا غ خپل وخت ذکر کوي چې دا خلق زمانه په نور سره نه دي تنګو و چې زه او درې کوم آیاتونه شروع کوم مذاپ دې ډېره ګرانه نو کارای او په تاسو ګرانه نو دې دامت مطلب نه چې وخت خپل کار پرې دم نه فاللله توکلت خاص په الله باندې ما زان سپارله ده فاجمیو امرکم تاسو خپل خبره یاوکه خبره یاوکه زمو په حق کې وشوراکاکم او راو بل خپل ټول مددګاران سمو registasودي تا ټول راځمکه حضرت شیخ ویلیو ودعو شوراکاکم دا ور سره دی او زه جاج وی و په معنا د معده مشورکاکم سره د خپل ټول راجه ماشي ثم لایک امرکم علیکم غمتن په دې شی دغه مشوره تاسو په تاسو باندې پټه ولې شي خلق راجه شي خو جرګه کی مشوره کی کنه نو علی اسلام ورتوی چې زما په حق کې کوم مشوره کا ونه زبا ولالی هم زما په مخ کې وکه کنه زمانه سله پټه چې به خبر شيدي زه خبرې م نه ن شي د مشورت تاسو په پتا س باې پټه پټ ځې م کوئ د نه مځې کار و کې مقو اللي چې مونږستا په حق کې دا مشوره وکړه وله تونو زییرون فمالله او محلت نه را کوئ چې به پلانیر و نه نه. <تصفح> دا معنا دا امام راضي ذکر کئ الایاکن قصدکم الہلاکی امر سد او زما قتلوا هلاک ته اراده کوي کنه دا مطلب بدا دی بدایې نشي په تاسو باندې مستورن علیکم پټه ولیکن مکشوفن مشهورن تجاهروننی بی احقاره او کئ په چیزی اورما صم مقضي الیہ معنی اعجلوا و ایوا تا چې تلوارو کې په دی باندې به اشد ما تقدرون سم رجستاسو دوسه نکیږي من غیر انذار ما ته مهلت نه راکوي رسول الله اسلام شجاعت ذکر کوي په یو تند او قوم ته داس خبره کوي فان تولیتم کته زما خبر نه منی زما دعوت مقبلوې فما سالتکم من اجرن نوما تاسو نو څوخت خندي زګ خلک په دې اکثر خبر نه منی تانګي چیر دي زموږ نغړاړي امونګه زمو طالبانه شکر وکولې راغاو تی ما تاسو نو څوخت خندي ان اجر نده جرزمان اگر پالا بانده و امرتو ان اکونا من المسلمین او دامات دا لا طرف نعمر شوه ده چیزا پخپلوم مسلمان موحدیم او تاستوم دعوت در کومان نوزا نیم لگیا چیرس تاسو دی مشرکو ما یا دنیا سو غالم دا لا طرف نحکم ده فکر زبو ہو در کو انا جننا وممعو في الفلكي بچ کومون دلرا او اسوک کیو د سراب کیشته کی او جال نام خلفاء اوم غر ذل اغي پزموکا کی آباد دا زریو تنو السلام د زامنونه د زوره دنیا آباد شو خلفاء او غر کومگاو کسان چې دروژن کولې آیاتو نزمون فنظر وګورا کیو کنه عاقبت المنذرین چ سره نشو انجام دا و قوم چې سمره زمانه یې رول شيوم نه هنينه سوا کا داړې مونزرین شو الاک شو غرق شو نو زه غږ روح المانیوي هل عامه جميع الارض او کان له بازهم دا طوفان چې راغله او دا پټولځمه کرا له کنه خاص په دا غو زا اقرار چې هغه نوح علی السلام قوم دی نو یی چې دا دغه خبره دیره ظاهر ده چې دا خاص د نوح علی السلام په قوم راغله دیره ظاهر ده من آیات او حدیث بیاوی قال ابن عطویہ الراجح عند المحققین هو الثانی راجح قول دا دویم دے دا قرآن دا یعطن او دنیا تاریخ نو معلومی گی و کسیرم من اہل الارضی که اہل سوین وغیرہم یونکیرون عموم الغرقی وی اگر وقتی خنور قومو نوکنه دا چین با پخوانینو وی چینیا نویلیو چی منخنوی خبرد غرقنا او توفاننا او دین معلومی چی خواست پدقی خلق راگلیو خواه او قرآن نموی کیفکان آقبت من بعدی رسلاً بیا راولې ګلمنګه پخستنو علي السلام نادير پیغمبران اله قوم خلق قوم نتا ټولي دنیا ته نو اشاره دا <تصفح> رسالت رسول الله صلی الله وسلم ته چې دا صفت بل پیغمبر ته نو ملاو شوې چې هغه ټولي دنیا تراش دا صرف د نبی له سلام نور خو بل ته ته و جاؤم بالبیناتی رات لیکلو دی تا پا دلیلونو معجزو فما کانو لی امنو خوی ایمان را نوڑ گو را نو دیچی ایمان راوڑ دی را بما کذبو من قبلو پا غم صلبان دی چی دروجن کلی واغیل را مخکنو نبستل پیو بلپسی روانو کَذَلِكَ نَتْبَوْا عَلَىٰ قُلُوبِ الْمَوْتَدِينَ اللّٰه ادادمون قانون دے محر لگو پذرونو داغچا باندے چدہ حد نزیاتے کیم سمم باسنا من بعدیم موسا و حارون بیار اولیگ المنگ پس دا غیر و پیغمبران دا بن اسرائیلو موسا علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون تا او داغل اخکارتا با آیاتنا پاکپلو معجزو سرا فستکبرو اغیم لویو کرن فیوک اجزی نوا وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمان فلما جاوم الحق من اندینا کلاچ راورا سیدیت حق دموسا علیہ السلام پلاس باندیزمونگ طرفنا قالوا ان هذا لسحر مبين و اعتراض یا دا چې د دې یا د معجزې چې پیش کوي د خارجهادو دي نو مې به کې وخت کنه دا ډېر لوی استکباری کنه ښه چې حق ته بلنم کې دي هر زمانه کې او ته نمې ښښوي واقع او ته سحر سحر وي اوسو تا شرح او پساد وی خواه کم دیکی توحید او سنت کار کیی که نا دیوی یا روی شرح او پساد کی او پیتنا جوڑی اینو نموله بدل کی کارا دام پا پستک برو کې داخل لی خواه قال موسی اوی موسی علیہ السلام پا جواب کی یا تقولون للحق لما جاکم آیتا سو یو حق خبرتا او یو حق دینتا کلی چرا ورسیت دا سکه نو تاسو تا. وی چې دا سحر دی سحران ور سره غل تاشتا اتقولون لحق لما جاءكم سحرا او ذان لا ا هذا دا سحر کې دی شي چې دې تاسو نوم د سحر کې خود سحر هو اسی او دوکۍ د لاسو صفایي او نظر بندی چل ولې جوړ کړلې دا هیڅ حقیقت نه‌یې او زه چې راغلم پسو دی د دې حقیقت شته دی تاسو به مو وینئ بیا ا سيهر نه هاذا ا داسه هر کې زیشي ولا يبلع الساهرون او دا خبر ا دې ريت چې ساهران نه کامیابی کی دي د دې کامیابی دایي چې غليخ کار شي نو تختی تي جته دغه ظاهره نو کامیابې دي چې څو پر خلکو ته اغلا نې ښکارا شي نو لګي ځان خلکو ته څه نخری ټوټکی کوي او چې اغلا ښکارا شي نو بیا نو کامیابې نه دي ولا فلح الصاهرون قالوا ایبراهيم یانو وجئتنا موسی علیہ السلام تموتا دزیزه پار راغله لِتَلْفِتَنَام مَاوَجَدْنَا لِي آبَانَام باطل پرس پده دیر خوابکی خواب پھر آنیاں پیم خوابکی دا چیر تا گور دا سی جیبا خوابرا کئی زمونگ دا مشرانو بی نه که خامخا کنا نمونگ دا چیتا برداش کی کنا مونگ پدی باند دیر بد گانو کنا تو با اوسم چیر ذدید دوبندم اخله کنا اخلی oh, اوه oh, oh. <coughs> دی بیا جنگ ته تیارې لتل فی تنا جیواړې مونږ دا وینې چې مونږ دې مونږ پاری باندي خپل مشران دید پار راغلی چې مونږ د دین نقصان کینو د دین نقصان وخت ذکر کوم بل وتكون لکم ملکبریا او فل ارض او چې شي تاسو د دوالو رونو د پارامشریه او بادشاہی په دې زموږه قائم دی او ته د دنیوي کو کوي ولي خلک دوه قسمي دنیا کې څوک د دین سره تعلق ساتي ناغیم وتغوساکړو دوی دې زمون دین ورانه ایسوکه حکیمانو او سرانو سرمایدار خلقی اغي دنیا سره تعلق ساتي ناغیم او ور سره کو چې ګور دې زمون نه دا مشرې خلې توليو تر او چات کړه په ما نه نو لکما می مؤمنین انی و دوار دو ان یوم استاسو دوالو ده پارا زری یقین تون کی وقاله فراون اتونی بکل ساحر علیم او بیا ویلی فراون چراو لعماتہ ار یو ساحر پوہ فلما جاء السحر تو کلچه ساحران قال لهم موسی انتم الملكون او مقابله شروع شو شوان نو وی موسی علیہ السلام غی ته په جواب کې داغی اول ویلو چې موسی علیہ السلام یا تو ورځه یا موږ علیہ السلام یې چوغ ورځه جواب دل تراغه ښه کتاب دې د دې خبره جواب چې موسی علیہ السلام ورتوي چې القو وګ ورځه ناغي هو سحر کاو او سحر خو کفر دې موسیٰ علیہ السلام اردتا دا کفر خبر و حکموکو نا مویلو دا امر دا پارا تحقیر ده چستا پا نظر کې او اوشپیس پکی کنا ناقی دا پارا چو غرده و اتمالاوی استا با سکاری سبایی کنا نزل تا سکارا کرا کنا القومان تم ملقون غرده دا سدی چتاز غرده ان کیه نا عمر ند دو جوب دا تمامره حقارت ته پارو صاحب فلمال قاول کل چی یو ورغول خپل راس یم ساغان میدان کې اوغي او لري دراو له دی او خلکو یاري ده قال موسی ما جئتم بی السحر او موسی علی السلام بزپوشوما مولید او غس او چتا صورت لیکلی دی پاره سره نو ا سحر دیم مبتدا نشته هو السحر دا خو سحر او جیازو سڑیا دا خو باوست ختم شید اِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوهُ بِشَكَى اللَّهَ بَدَا خَتَمْ كِي فَنَا بَيْكِيمُ اِنَّ اللَّهَ لَا اُسْلِحُ عَمَلِ الْمُبْسِدِينَ بِشَكَى اللَّهَ چَرِهُ کامیابی کی کار د سات کا انکو د دفع سات کا انکو ان مبسیدین و کار چرے کامیاب وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ او دا اللہ دا قانون دے جی ثابتی اللہ کل بِكَلِمَاتِهِ سوانا نمانا کی روح المانیم او نقل کی دا حسن بسرنا اے بِحُجَجِهِ اللَّتِي اغه حجتونا اغه دلیلونا اغه معجزی چلن بیا لارکلی کنا فاغی سرخ په حق چتی الله به حجای بكلماته حقو الله په کلمو سره چتی او دی الله کلمی فرید نو دخپلو مشرانو کلمی پدینو چتی ولو کرال مجرمون مجرمان بډیر بدګنی او ډیر بخفایم وزدہ خود الله پیسا لدھا ماں اللہ, اللہ خود چا لحاظ نکوی نوزد موسیٰ علیہ السلام خبرہ کارشوہ او مقابلہ کې کامیابی رہا لہا فما امن لی موسیٰ ایمان نورا و لی موسیٰ علیہ السلام دپار الا زریت من قومیم مگر یو سو ظلمو د قوم ددنا موسیٰ کشرانو مشرانو کې خو هیڅ څوک مرګري نه شو من قومي هي زميري مصالح سلام تراځي چی را نوړو مگر یو څوک شرانو د قوم د مصالح سلام نام داولي علی خوف من فرعون او ملئهم سره د دین چې فرعون یې راوا دا له هر ارسوی خو دې پرواونه ساتل غنه یې راو نکړه اځین ماننه زمیر راجیش فرعون ته د کوم اسرائیل نو خډیر ایمان راوړلو او فرعونیا نو کې ذریات سماملی غونته او تفسیر کشاف وی روح المعانی وی چې ابن بصری رضی الله عنه ما ویلو لفظ الذریه يعبر به ان القوم على وجه التحقير والتصغير بزوریت چیکلا قران کې ذکر شي کنا اکثره نو دي نمرد شي هغه قومي چې هغه خلق په نظر کې ډېر سپک او لګ معلوميږي ډېر لګ معلوميږي او حق پر سره هميشه د پاره دغه سينو ها ته حق مرګرتیا چره اغتو حلقو نظر کردی و بز دا کشران و دا چکم دا حلقو نظر که سپک معلومی که نا ادیو را پس بیا خبری ام کئی که نا او یه را دا سوک دو سرمرگری شوی سوک لواران دی سوک دو بیانان دی سوک دیو را پور بیا خان که نا قرآن و مویچ آو هر زمانه که داسیه موسیٰ علیہ السلام سرم دوست خلق مرگرشیو چیدی با دیر په نظر کې با دیر سپکھ کاری دو علا خوفین سرد دینا چیر آواد کران ناو داغد لخ کرونا انیفتنام چې دی با دیر په عذاب کیوا چی ضرر با علور او بیا مغی پرواونه واون ساتھ دا زکا پر آن چی علعال انفلار دی دو زندیر چت کرو پا زمکا کې وَيَنُوهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ او دې زه حد نه اورېزم کې وقاله موسی یا قوم یم كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا او موسی عليه السلام چې زمما قومه کته سیمان راوړي پاللا باندې نو بس هغه باندې ځان اوس پاره فعليه توكلوا زګ دې کې ډېره سخت شته دي کنه او علاج بيدغه چې بس ځان اوس پچر تاسو مسلمانان فقالو اویغی په جواب کیا علی اللہ توقلنا سنچتا ہوئی نبس اغسی مونگ پا اللہ ازان سپارلے دے کارسو کی گی دے بزا مونگ نسجو اڑکی خمر بام کی نمڑ دی شکا نا مر خواستی او ذرشتہ دے ہاں دد اللہ سا خیرت تن رسی گرانا بایلوان چی اغز اکی دل اللہ سا رسی دیل دنیا که در ارسه چکی نو کئی با سور احامی مومن که برا شد انواری سوال کوي رب بنای رب از مونگا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین مگر زی مونگا کمزوری و دی قوم ظالمانو مونگا داس مگر زی چلی پا مونگ بانده ظلم کئی فتنة للقوم الظالمین او مونگا و تدغس پراتیو یا اللہ دین آموساتی چی مونگ دا دیل آسو تپاتی نشو دا دی آزابونو سزاگان تپاتی نشو چی دی پا مونگ دا آزابونو او دا سزاگانو مشکونه کئی مشکونه پی کئی خواه دا ظالمانی کنا ولی دے ولی دا دعا وکڑا دے دید پارا یا الله چې مونږ شو ا موږ ضد مقابله کې مظلومان شو زيبوي چې وګور کنا کدي په حقا وې زيبه کمزوري کېدو اغه ته دور خبر را سيړي چې حق پرست نه کمزوري کېږي نو موږ شو نو دیبه زمونږ دی دین ته غلط وې نو دیبه نوروم شي ریا <مشارك> اللہ مونگ با سبب دا گم رہے او کردو نو مونگا مکم زوری کہ دی تخا مونگ با دی دور اور کے او غالبوں یقین پیدا شي چرشا دا د دا دن حق دے خا ونجنا برحمتکا من القوم الكافرین او بچ کے مونگا پحپل رحمت سره دی قوم کافران انا ووحینا الی موسیٰ و لباس مونږه وایو کلامه صلی الله علیه تا او دا غرور تا انت بو و ال قوم کو ما بمصر بو یوتن سو دواړه د خپل قوم د پاره په مصر کې کورونا و یالو بو یوتکم قبله تن څنګه کورونا هغه کورونا په طرف د قبله باندې نو دا واستاسو کورونو مې دا واستاسو جمعاتو نومي پیران خدا سن پری دي بار مانځتا نو بس دا کورونه داس جوړ کای چې د جمعه په شکلی نومون باغی کې کاوی بیان تر سختي حالتي کا نه چې کله ظالم زور راشي متخو بدین نه پری دي هغه چې کار نه شي کول نه کور وای کین تر کمزورې علامې نو ابن کثیر وی عمرو ان یصلوا فی بیوتهم حکم شدی تا کی من فکورونو کی کوي دا امتحان وخت وکنه او گرځه کورونا په طرف د قبلی واقع والصلاه او پابندی کوي زمانو وبشیر المؤمنین اما منانا تا خوش خبری ورک ها جوز والا تاسو لغه لزر کوي ولی فغلیبا کې دې تزرورتی کنه چې توا الله تعجزی کې ت벌ہ تسجدی کې رکوع کې او سوالوت کې نو الله وتعالى فتح ذر کوي کنه دغه غفلت هني چې ته بېلمزه یې تاکي د پابندۍ نه د قران اصول لیکن ارزه کې ال عمران کې تیر شویو چې خلق بوي پیغمبر ته چې مونتا اجازه کا اجازه تو کا ون نور صبر نشو کوله او الله حکم راولي کو چې کفایه دی کوم وان کيلا سنا واقع والصلاه واتو دی او ته چوس ندي وخنه دي توازن سم ک اوزان برابر ک زکات الله فتح راولي خو ار چلنا چامليه حسين کا نخ ابشر المؤمنين وقال موسى او موسى علیہ السلام پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا انکا آتیتا فراون وملعہو تاورکلی دی دی فراون تاو دا دا دی لخ کرو تاو ڈلو تا زینتا دا دنیا نمائش واموالا دیر مالو نا فی الحیات دنیا پا دی جون د دنیا کی نمال خو خشی دی فالا چتتی نخکار اخ لکا نا نو ایان لاغی خوطی خوکاروانوستو ولی داغی انجام سشو ربنا لیو ظلو عن سبیلک ای رب از مونگا دا تا دید پار ورکلیو چی دید خلق گمراکی و منکی دا اللہ دینا نا تا دیل نو ورکلی خوو عاقبتی داشو نو دا صاحب د بحر وی کبیر وی چې دا اللہم دا عاقبت تیخو فی واصح ما قیل فیها قول خلیل و سیباوی دقیق و دایدار چنا لم العاقبتی و سرورتین چلی یذلوا کلام د عاقبته و سرورت ثی هغه نتیجہ دا سه شوا چریوس فریبا نست مقابلہ شو روکڑا ربنا توم اَربا خاوریکې یری کې دا مالونه زده یم واشتد علا قلوبهم اونی سازلو ازلونه زده دی فلا یؤمنو ذی ایمان نرو ری حتے رول عذاب العلیم ترې پوری چوینی عذاب دردناک فلم بیاو بیا سوال کړی چې پوه شو چې اوس دا قوم هلاکیږي نو یې پکې غستنه دعا یې دا قال قد اجيبت دعواتكما او يللاجي قبل كل شيء وا ساسو د دعا دعا خو دوار. صرف موسی عليه السلام کړه او قال موسی ربنا کن او هارون عليه السلام به امين وی ازګل تکي دعالو تنه سباتو کو جي دعواتكما ولې څنګه چې موسی عليه السلام دا دعا وکړه ربنا رزحارون لسلام دغه دعا او چې آمين مزورته ځکه نه سبا ته کوه دعاوته کوما فاستقیمان لکشه ولا تتبعن سبیل للذین لا يعلمون او چری به تاسو مرګارتیا نه کوي دلاري دا خلکو چې غي نه پويږي ولی په داسې وخت کې ګور دا سے کسان پیداشی چغیب تا تا زان رانیز دیکی اتا تا وزان خپل مرگری سابی و لیکن دا و دی دو قدر نو دا سے خلق او داری انہ کے گوارے دی خپل مرگری انہو لا یعلمون لا یعلمون صدق العجابت و حکمت الامحال مدارک چغې چغیب دی نپوئی چلا دعا قبوله کنو ارشتیا کیی کنفر او دا محلت چو ورکی دی که حکمت تی غیر دمان محلت ورکفا و جاوز ناوی بنی اسرائیل البحران او پوری استمونگا بنی اسرائیل په دریاب باندی فاعت باون فراون و جنودو پس اولگی دو پدی پس فراون او لخکری دو بغیا و دا د وجې د سرکښه نه او د وجې دښمنه نه امام بغوي وی بغین فلقول د خلیه خبره دا سو چې ډیر لوی او ون او کار دا سو کو چې وی نیپریدو نو بس را روان شو او پسې چې موسی علی السلام بنی اسرائیل وا دا زه یې که هلاکو یزمون نه شي خلاصې دي حتا اذا اترق الغرق تر دې پوري چراغير کو فرعون لراغر کې دو موسی عليه السلام او بني اسرائيل پوره واته په 12 سلاره او فرعونین رخلص شو فرعون توي خپل قوموي چې مذاق او دا لار خطرناک غونتی دي خطرناک او لارونه خلق ځان ساتي اځوی نندا خپل لم مون ته جوړې کړې تیار خیرات ته نو راخلص شو به ښا نو چې ټول را کوس شو دريات نه الله وبو ته حکومت نو بو شو شو ادرکه الغرقو دا حال ابن کثیر وی تراکمتل امواج چاغه وخت کې دی او بو کمزور جوړ کو او بو زور چراش فوق فرعون اټول یوبد فرعون د پاسه شوی وغشیت و سکرات الموت ادغه لپي د مرگ سختای شو ورو شوی فقال داغه وخت کې د وېخه قال وی ما هو ایمان راول دی مازی مستعمل کړ کوم ځای راول دی ایمان ایمان راول دی انو شاندا لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل په دې خبره چې نشته بل حاجت رواو کار ساز مگر غزا ته چې ایمان راول دی پابګان بن دی بني اسرائيل او وانا من المسلمين او زم د دې مرګره ما دې مسلمان دي من مې نن مسلمانين مسلمانان نه يم وی کنه دغه وخت هر چا تپته او لګي او دا او بیا چې څخه قبلې ښا حضرتک هالغرقون ګوره په داسې وخت کې چې موږ ور کېدو سومره او په ګوره او موږ په مرک مارګ سختې او بیا موږ امانتو ان لا اله الا الله دا ضرورت ډېر دی کنه د روان په شور چې د دی دې خبره ډیر ضرورت ته نوې ضرورت وګو هغه هستانه واخلاص کنافه او چې بلای سختو کې بمدا کلمه نپریږي او خدای د مؤمنانو شان ده ښا دا چې هغه د وخت کلمه ویلي کنا نو کار قسم سخته بیراشي نه دا کلمه نپریږي او ستاغه نو قبلي گیداو ته راګیر شو نو اوس کلمې وې دا خو ایمان ده یع اسابه اصل دل تا نه قبلی ادرکه الغرقو غرقوی وی حضرت شیخ ویلیو رحم الله چدا سی ونوی چې راگیر کدل را دریابو راگیر کدل را ابو ولی بیا خلق وی چې ټیک دا دریاب کې وجه تئی دریاب کې اور ډیر سې نه غرزی جوان دی کنا عمر کب پینې راغلې او ادا غاسي نو غارق یوي چې غارق اغي ته وای چې مرشي کنه دي ته غارق نو یوي چې اسی دوب او خلق لګی غپی وی و در یاب بیا ورځې نا غتاسو غار کوئی غار کوئی دي ته چې هلاک شي ولې دا به خلق بیا وی او سم وی چې فرعون هلاک شو نو ده خو ته پټ شووی دی کنه نو غارق وې ځکه ځکه هغه دی د دلیل وې چې سوری بقرہ کې راگلی ہو کہ اغرقنا آل فراؤن آل راگلی دے اما نحویانو نو ناغیوی لیو کہ اصل پر حکم سره مقصود مضافی مضافن لیو قید خارجی ہوئی کانا لیکن نحوی دید پاروی لیو دو قرآن غلطا مانا کہے تا مضاف مضافن لیو پیجند لیو اسو قسم دی اضافت بیانی دی پاک نو لید دا خوځافته بیان دي چې ضوالم راضي الکران بهیمت الانعام ديو خارج مارج نهي ما غزې ځان له دلیل نیو نو سورې بني اسرائيل د دې جواب راضیه ذلت عمره چې غیر غرق کړي مړه زمير غت راجي غدرک اول غرق او محی الدین ابن عربی تلوی صوفی دیو دوتا شیخ اکبر ہوئی خواه دا قدر آقیده وچه فران ایمان او ده دنیا نا مسلمان تیر شوه ده اقبل کتاب کیلی کلی فصوص الحکم فصوص الحکم نمیوتا سمره خواسته اخیده طول پاکی بلا بطر راجا مשי دغه خبري کله کديته وګوره فراون کمز مسلمان تیر شوي او غوينه کلمه ویلي دوی نو امام شهراني دغه نه مجبور ا دی هغه له صفايي کوي ځنه وکیل جوړ کړي د په کتاب کې چالي دي او دغه دا قضاوی نو دغه په کتاب نو شیخ الاسلام نتیمه رحمۃ اللہ علیہ چدا یو خبر را چې ته وې تاویل وکې داغه خدا سپه بشمار خبرې د کفر نته و د کم یو تاویل کوي او صفائی وکې اغه مفسرین نو خبره ذکر کړې ده چې وی جبرئیل علیه السلام یو ځل نبی علیه السلام ته چې له اورا اته یره کتاه وخت کې وې کنه چې فرعون غره څخه نوې کنا ه انا اخذو من فحل البحر ما وذرياب خطر افغانستان و ادسوهو فی فيه اداغه پخلیکي مخهټ ورکوله چې دا کلمات وی کنه نو اذا ولي نو حدیث خو اسرائیلیتونه دي خو بیا هم ک صحیح شي کنه نو مان نش تد خودی غلطه معنی ته ورسته وې دا زکه ولا خطه بوخلي کې منډله چې دی اوس کلمي وې دی وخت کې مونږ ته کلمي وې او څنګه چې الله رحم راشي او معافي او توکي او ایمان قبول شي <coughs> نو ټول زور جبريل لراغه ښه پغه اعتراض وک چې جبريل د فرعون په ایمان نو خوشاله وله غسرې سره چل کړه اغه کچېری موسی علی السلام ویناو هغه به خطر اغست کنه چې هغه سره ډیر ظلمونه کړیو نو جبرئیل ته سوک سویل شي نکدا حدیث صحیح شنو مطلبې دا دی چې هغه د ضد پر خطر نه منډه ده دغه په خلیقه دې و نه وي بلکې ضد پر چې خلق کوی نی چې دا غخل ده دا رحله د چې د پذي خلی ویلو چې انا ربکم الاعلى چې تاسو او چې تر بیا دا خلی زی له خطا بکار د خان د پانو ډاکا دا هغه حدیث دا مطلب دی کوم صحیح شيخ حدیث نه دا غستری جبرئیل په د نام کړي چې هغه د فرعون په ایمان نو خوشاله نه ایمان نصیب کو په دغه وخت کې چې ایمان نصیب شوی دی الله <اللعاو> توحید دا د آل انا الله جواب کو چې وسو ایمان راوړي آل انا تؤمنو وقد عصیت قبل او تا مخکې نه فرمانی کولا او كنته منل مفسدين اویت د فساد کوونکو نام دا جواب نه د الله طرف نه ایمان کوم زکه قبل شخا مدار کوئی الان تؤمن بس ساعت فی وقت لازدرار حین ادرک کل غرقو و من نفس کا جوس نومید شوی بویگی چخلاسی منشت نوس ایمان راوڑی دا ایمان فالله تنیم منظر و قبول خواه فلیومان نجی که بی بدنی که پس نن روزی می بچکو دا بدن ستا و بونا تشبدن لاشيه ولا لاشيه ستوين او غيتوي کنه کی روح پکنیږه غری نو لاشيه ولا چتو غرضه نو نجی کان انلقیک علی حضرت شیخ معنا کولا چې موږ غرض ستابدن په چتو ازمکه باندې لته کو نه الی من خلفک چې شذراتن کو خلق د پارې عبرت راتلون کې کلهغه وخت کې سوکو مو بني اسرائيل ناغي خولید کنه هغه ته عبرت و اغستو او ک نو روستو راځي نږدې څه د دلیل نشته دی قران چې څنګه دغه لښته روسه pore پروت دی قران د انما المی بس خلقک کې خوارسو کرالو هغه وخت سره چې یو مو ناغي د پاره عبرت جوړ شو دا د میږ چې یو لاش پروت د قاهې په ااجاب ګر کې خلک کو چې دا د فرون لاش دی او هغې ته چې تم میلا شو او د دریاب نه خلکه ډیر غټ اوږ د لا دی نو هغې دا غمان کړی دی چې دا به د فرراون لا شي د هغ س پته لږي دراب کې ړی خلک رک شوی دی نو کینوم څه خبرانه د خوله کې د قران غي سر سره تړاو نشته کنه وینه کثیرم مناناسین آیاتنا لغافلون عبش قدیر خلق الله ای زموږ دداسه آیاتو قدرتونو نا غافل د ایبرت نن اخلی لغافلون لا یتعزون بها ولا یکبیرون بها ابن کثیر وی افلت دی تو ایبرت نن اخلی کنه فَلَقَدْ بَوَّأَهُ وَأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأً عَظِيمًا بنی اسرائیل ته ترغیب ذکر کوي چې مادی الله سر سره څومره احسانات کړی یقینا موږ زیور کړو بنی اسرائیل ته مبو و عظیم زې ډېر عزتمن او ډېر کامیاب امام رضوي منزلا صالحا مرضیان دا سې ډېر قابل دا ذکر او ډېر د خوشاله چې دا شام او فلسطین زمکه ابي اي عادت عرب ده چې کله دې یو شی صفات کوي کنه نو صدق ولا ثابتي لنه عادت العرب انها اذا مدحت شيئا اضافته الى صدقه کله چې یو صفت صفات کوي نو صدق ولا ثابت کی نو تقولو رجلن صدق قدمن صدق د سړي ډېر صالح او ډېر او قدم ډېر رښتيني نه لږه هغه صفات په دې ځکوخه ورزقنا من الطيبات رزق مورکلې دي لرا صفاء او ستره هم مختلفو نو دې تر اخره پورې د پیغمبر په صفاتو نوباندي لګیاوخه چې لانو راغله دې بني اسرائيل او اهلي کتابو چدا اخیری پیغمبر برازی او زار سی پتوونو ته ټول معلومو په خپلو کتابونو کې ایس اختلاف پکې نو حتا جا او مل علم تر دې پوره چې پوه شو چې دا په عربو کې پیدا شو دی خو زموږ د خانېدان نه و تو نوباز به خلاف شوړو چې مونږه ایمان نه ورو تر دې پوره چې راغې دي تعلم چې قران ان ربک یغذی بینهم بے شک رب استف فیصلہ کی, کی دی پمین کی فرصت قیامت او هغه خبرو کیچ دی پګه اختلاف کوم فن کن تفی شک ک میمان زلنای لیکن ترغیب ذکر کئ هر چاتا چہ بندہ ک چریت په شک کی د هغه واقعات نا چې مون نازل کړي تا ته په دې قران کی منل قصص المنزلتی کا کغه د فرعون واقعا د اكنور د بني اسرائيلو دا ادا سي نو کته په دې کې شک ک نو تاسو کغه داوي کسان نا يقرو نل کتاب من قبلكم چاري کتاب لوستله دي عالماندی هغه کتاب چې ستانه مخه نازل شوي دا د اهلي کتاب نو تاسو کنده واقعيت پاغې کښتا تاسو شک خبري نه دي جتا پیغمبر ته او مطلب په دې سره عمرته زکه د پیغمبر شک نو دی کی زکه امام بغوی وی چې ایوها الانسان ان تفی شکن هر انسان ته وک په شک کې د دینه نو د خپل وخت د علماو نه تاسوګه کنه او قرطبی هم ذکر کوي چې محمد ابن عبد الواحد زاهد ویلی دی سمیتو الامامین صالبا و مبردا چه ما ده دو امامان ده دن داوری دلی چه فا ان کن تفی شک سمانا قل یا محمدو للکافر و عابد الوصن اوائی ده کافرتا و ده بدپرستا چه تشک پا دی واقعاتو کی نتا پوسکا کنا ارستو را دی پخپلا دی تعییدو لقد جاك الحق من ربك يقين راوي حق تا تدرستانا فلا تكونن من الممترين همکه غته دشک كون کو خلقنا ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله همکه غداه جانا چې درو جنکی آیاتو نه الله وتكون من الخاسرين شي بتو په دغه وخت کې لډيرو تاوان ان الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ کَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شکاق کسان چه صحبت شوی ده پو دی بانده کلمان و فیصله در افستان اغل املا انا نو ایمان نراؤلیم فیصله اللہ کلی ده پو دی بانده ناغی ایمان نراؤلیم کراولی نو داس وقت کراولی لکفران اگر اللہ تنقبلیجیم وَلَوْ جَعَتْهُمْ کُلُّ آی اگر کرا شیغی تارق سم معجزا ہے حتی ای رو العذاب العليم ها علب ایمان روڑی چی عذاب دردناکوینن ہو ناقا وقتی خواهل نقبلی کنا خواهل فلولا قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفع ایمانوها اللہ قوم یونس اللہوی چر ایزا سنو دیشوی خواهل قومونا خود ایرحالاک شوی دیشوی کنا اتولو با پا خپل وقت ایمان راوڑی یو لے فیدا ندور کل یو لوم خا فلولا کانت قریتن پس نو داسی یو کلی یو قوم چی ایمان راوڑ دے پوخد حلاکت کی فنفعا ایمان وا او فیدا ورکل یغیل را ایمان خپل اللہ قوم یونس مگر یو قوم دیونس علیہ السلام لما امنوا قل شيمان راولو او وختع عذاب کی کشفنا عنهم عذاب الخزي پس لری کومږه د دین عذاب درو سوای په دې جوند دنیا کې امتانه ملاحین او جوند ومتورکت رې وخته پوره داغې نه پس عذاب نه شو نیو قول خدا دی چې بس دا د الله شان دی دا, دا یو قوم دی یونس علی السلام بچیو درکه خپل خصوصیتی کنه دا علاکہ جرے عذاب پاغی واقع شوی نوبیہ بے استثناء متصلی چنور قوموں نے ندی بچ شوی دے پاکے بچ شوی نور چنور عذابوں نے رہا لنو علاک عذاب را گئے نو اللہ بچ کرل لیکن دویم قول دادی زجاج وئی لم یقع بهم العذاب عذاب نو واقع شوی و انمار اول علاماتی التي تدل على العذاب اغا علامي ولي دي کنه ولي عذابونه خلوي له چې دوه قسمه کله ناصافي او جهرتان او کله داسي چې خلک ویني علامي ندي علامي ولي دي عذابون اسمان پريز راله تور طوری توريو لغه واته ناراتکتا دا سه علامي را <تصفح> او دې دا وخت کې راواته تو توبې ويسته خو ډېر په اخلاص سره ها تاسو توبې چانه دایسته په اخلاص سره نو بس الله عذاب واپس کويانو وی ولورو او عین العذاب لما نفعهم الا ایمان کاينه عذاب دې دې له ایمان په ځنور کولا قرتبي وی <تصفح> چه و قول الزجاج حسنن الزجاج دا قول وی دماغ وخده دا بہتر قول لی ذکر چه مخ قانون په نروانی گی خواه چه عذاب واقعاشی نبی ایسی اقام نده بچ شوی کنه قلوشا ربکا لآمن من فی الارضی کلم جمیعا کچر ای خوخوی درستا ټول خلق دی ایمان راولې ټول دی اتفاقو کې څومره خبره بوو سوالونه او جوابونه دي ایمان براولیو هغه چا چې په ځمکه کې دی ټولو په یو ځل باندې كلهم جميعا ټولو به ایمان راولې په یو ځل به راولې چې څنګه خلک خدا خواخه داوځه تمنازا خدا الله خدا سنځه خو کنه اڤان ته تو کړو انسان تب خلق مجبورہ کې ظبراستیو پیو کی حتا مؤمنین تردی پوری چدی ټول مؤمنان شي ناستا اختیار نه دی او نفیک یالله تصرفاتو چی ګورم د زومکه اسمان تصرفات زکومہ انتظام زکوم دی کږي چې اختیار نشته ها یحی او یمیت یویلو کنه ها نو یحی او یمیت وقسم دې کنه یا حقیقی دي او بل مجازي دي ناغزا دي چې چا ایمان نصیب چوک پا کی او چوک په کفر کې فریزد ده دا اختیار دي ناولې د پیغمبر نه نه فوکړه چې استه اختیار نشته استه اختیار او ټول بده مومنان کړي او تما ته معلومي او اوس د هر نفس نه نه کوي ها وما کان لنفس ان تؤمنا او نه دي لایق یو نفس لرنا چې ایمان راوړي ده اختیار نشته د یکا الا باذن الله او مگر دا د الله په اراده سره د الله په فیصلی سره مداري کوئی به مشيئته او به قزايه او به توفيقه د معنی تول سيوي ها لسمنا کہ مؤمنان دي ایمان او الله نصیب کړل دي د الله اراده وا د الله فیصله او د الله ذی له توفيق ورکړل دي زکه هر څوک دې پدې شکر ادا کوي چې الحمدلله وایي جل رسال علی الذین لا یاقلون نور باندې دو گن چانګير وردلې ښه او غرزي الله هغه پلیتی ز شرکو هغه کسانو باندې چاږي کې عقل نه اينو چاقل بچا کېنو الله دا سبب غرزي کنه دیوبنده دو ایمان د پاره د نجات د پاره پاغي کې عقل نو سوچنو و سووي چې ولې عقل کې سښته پاغل کار کوي نو الله وي او ولين زورو ما ذا في السماوات والارضي هو يدي خلق تا چې سوچو کی ما ول عقل ور کړلې کارته نو انغستو تومره ور سره دي <تصفيق> چې نظر وکي ما ذا في السماوات والارضي سمر بے حدا و بے انتہا دلیلونا دی دلیل دا وحدانیت پاس معنونو کی او دیز مکہ کی دیتا ہوا ہے کنا دا توحید او ایمان خود عقل نمالیمی کنا سوچا و فکر رکی دا دلیل اللہ پیدا کری دا وحدانیتو ایمام راضی دیده که نکتا ہوئی وی امرہ بالنظر والاستدلال اللہ حکموکو بخپلا ایمام راضی دیده چ خلق کائنات ته ګوره په نظر د عبرت سره او دلیلونه تننېسه ولي ل الله ان الحق هو الجبر المحض چې سوک داونه وي چې دا حق خو په زور راغلې دینو اسلام خو په تور راغلې دا چې او بدبخت وایې په تور نه دراوه د الله وی قلنذروا ته چاباندی زبردستی نشتا کوي نو بیا وسو کافر په دنیا کې او نه الله ویدا جبر نه دي <تصفح> دا که جبر یې کوي کنه ځکه اجازه ته کوم او ما تغن عن قوم لا يؤمنون خو اسپه دا ورن کلا دي دمر دلیلونو ونظروا ون او دي دمر پیغمبرانو دا غي ایمان ناجيمان راولیم دقیق په لکه دنیا روانه ده بسخه نو پیغمبر شته دنیا کې چته وو او نه چته دلیل شته ده بس هغه په هر کیس نشته ده ان نذور جما ده نذیر ده نو پیغمبران ته مراد شو ایام از در دین یا راول ټول صحیح ده هغه ریس په دا ورنک نو دلی چې ایمان نه راولندې صفه ته ما دي الله وی کنه اوسم ډیر مخلوق دې دا غو ناسته اللہ ویدیسو تناس دی فحالی انتظرونا پس دی انتظار نکوی اللہ مثل ایام اللذین خلاو من قبلہم مگر مثل دہاگی عذابنو تا چراغلی و پاک قومنو باندی چی مخکی تیر شوی دی ایام ستوی زمانو باندی دی استعمال کی ایعام النعم انیمه تونو روزی زیده خوشالو او ایعام النقم عذابونو دلته <صحن> مراد تیم دا عذابونو اگر وزیده ښه نلایی دی اگر وذو تغوری چې قومونه پکې هلاک شيوی دی دا خلق یریږي وېدا سپیرر وزیده ادي ذق سپیرو روزو تناس <صحن> قل فانتظرو عم. وایا واته چې بس انتظار کوي انی ماکم منل منتظرین زوم تاسو ور انتظار ان کوونکې يم ثم ننجی رسلنا بیا جکلو اخرا دی کنه الله ایمه غبکړل خپل پیغمبران هم والذین آمنوا وکم چې مؤمنان او دې سنا کذلک دقد الله قدرت نه فا تذل یو سنت جاریه دی دنیا کې سمرق قومه نه هلاك قزا ليك حقا علينا ننجي المؤمنين الله اذا پموند لازم ده چې مؤمنان بابچکو الله په ځان لازم کړی نو دا اوس لازم نه وي ودې تفضل او احسان وایي كله يا الناس و اي خلق ان كنتم في شك من ديني شک د خلقو ها کدازو بشک یې زماد دین نه اے خلق او تاسو لا دورا په ان شوې چې زماد دین څنګه یې څنګه نه ازما کم دین دي فلا عبذ الذین تعبدون من دون الله زما دین زارې چې یې کولی خبره رد منکر دي بس او رد شرک دي باقی ژوندګینکو ما داږي کسانو چې تاسو یې بندگی کوي بغیر د الله بعدت عبادت نکوما یې نه کوم پر یادونه نهکوم پهغیر نبل چاته او لاکن بد اللهله توقفا لیکن زخ عبادت کوم د الله غذا توم چې تاسوومته نه ش خللاې دی ځک عبادت کوم چې زما یقین دی چې د دله ش بچ کې دی نه غ بیا او تا نه شي خللا دی او ل باران نسی د م نه هلا کوي بام خو تاسو بي يقن نکو ونه يتوافقم و امرت وان اكو نا المؤمنین اما ته حکم کړی شوې ده دې خبرې چې شمزه د مؤمنانو نه د موحدینو نه زمجبوره ما تاسو څه نه مجبورای کنه دیوم وی مونږ مجبور یو کنه د مشرانونو د استادانو د پیرانو نه هر خدای ډیر مجبور خلق دغه بس د دې دا اقیده ده چې بس خیري براته وو کی او هلاک بشو الکه وایي چې مسلمان نه چا ته خیري کوي زاستاسو د دا پیر جوړبل سره نه کوي ته شي خیري کوي کنه دواج جوړ چاته نه کوي اې دا, دا پیران داسې کنه ډیر په عمل او په اخلاقه خلق په <coughs> <coughs> <coughs> نوې ماته حکم شوه د برینه انا كنا من المؤمنين جزاشم د مؤمنانو نا ګور من المؤمنين یوي دکمال خبر را چنبیلی اسلاموي چې زوم په تنظیم کې مکنه تنظیم نو وزانو باسه ښه دیو جن دوردو مفسرین لکې مولانا تنوی تشیاره ته ال ان المعتبر المقبول من الايمان دې کې اشاره ده چې معتبر ایمان کوم يا ودی الذي هو في معصيه في معيه النبي صلى الله عليه وسلم چا د پیغمبر په تابعداري کې حاصلې لا بمحز الاستدلال والنظر صرف دغه نه چې توې چې ما فلسفا ویلیده ما پلانی ویلیده اما از ما فکر او سوچ پا کائناتو که نا چسو دو پیغمبر سرماعیت نی که نا ناغنه قبلی انا کون من المومنین وان اقیم وجه کلی الدین او ما تا حکم شوه دی چکلک کخفل زان دی دین تا دیر گران کار دیم ولی گران دی حنیفا دی رد باطل دیم دقا باقی گران خبر رخا چه باطل رد نکنو بس پارام ناسیا وقت روا خراس کا او چه رد باطل کنو بیا بڑی را گران کلک کوا تا و لا تکونن من المشرکین جدی سمانا دا چاقی مواجهہ کان زان کلک کان جدی دامانا دا مشرکان نزان ساتا نخوا دی نزان ساتا گران دیوارے دیر موحدین وزانتوی آګه وزی سره تعلق ساتي یعنی کا مشرک دي عقیده شیریک ده نو ته سره څه کوي چې زیرا زیو کینې پاسې او دا څه کوي هر وې دیتو ما یت ته ساجت راضی دا هویت نه خبر کنه د دې په یو خبره کار کیږي دوګو تی چټ دلذر کی ته وو دکه ته ش چې ستا په دوګوې چوټې اعتمات پیدا شو او ستا په الله اعتمات ن شته یا دین ل شرک بکم زی ا دا نن د ډیررو خلکو اخې د دخوا دا چې کم په جونو کې ااضبیږي له د والله کی کې چې ددي نظر په چوي که نهه چې اوس به زما ته پووسو کې اوس به جریل را شي اوس به پلانې را شي یا د خې اگر لوی ذات دहीर دي ته په هغه اعتماد kawa هغه به نو دا ډېر قران کا ولاتكون من المشرکین د دین سو ځان نشي ساتلخه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك امر بلا بغیر د الله ناغه کو چې نه ده له در فائده درکول شي او نه نقصان دغې په کې خیر او شر نشته دې زګر صالح کوئی جه عز و خد اخا هر کی خواهي اي پسر د خدين غواله اي بچيه چې س غوالين د خدين غواله فا زمي توسييت ته نيست دردستي خلائق او خير او شر مخلوق سره خیر او شر نشته کنه دي تل اسونه ني سي غارخه ف ان فعل تا قضا کردو کو فن نكزم من الظالمين يقينا شي و ته درد ظلم کوونکو نا عام خبره کوي و هي هم سسکللا و بذر فلا كاشف له الا هو سورۃ الاخلاصي غنو زور رستو راوځه مقصد دا چې نفې شفات قهرسوا دغه وکنه چې بس بغیر د الله نه ولچی اعتماد وکاو کو رسی الله تعالی تاسو ضرر او تکلیف نشته لركون کې غیره را مگر الله دې یور کوې خیر او ک را او کلاسته په حقی کې چې خیر در نعمت مت برکت کوي برکتت ل کوئ لارات حصو نشته هیڅوک پس کوون کې الله فضل ده چې الله در کوی که نه نوکه خلک ډیرې خیرې کوي ډیر ته ویزونه کوي ډیر کوډی دغه خي دغه ځای کې څوکې خښي که وګوره الله رحمت تا نهڅک نشی و يُسِيبُ بِيْمَئَ شَامِنَ عِبَادِي وَارْقِى اللّٰهَ بِالرَّحْمَتِ اَغَچَالِچو غواړی د خپلو بنديانونو نا او هو الغفور الرحيم اَ ډېر مهربان او رحمواله پلی اَيُون نَاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ وَيَوْمَ تَأْتِيَ الْخَلْقُ يَقِينًا رَأَيْتَ اسْتَحَقَّ دَرَجَ اسْتَاسُنَ چې قران دې فهمنه ته داد چا چې په ځان کامیاب کو چا چې په دې ځان پووکو چاچی پا دید خپلی اقیدی اصلاح وکڑا فا انما احتدی لنفسی نفیده د خپلزان دا دید خپل عمل بخوش آلی د خپل اقیدی نا بخوش آلی ومن ظل آسوک چی گو مرحشو فا انما اظلو علی آن نو دی بوجبا پاگ باندی فما نعلكم بی وکیل اووی وطا چا زنیم پتاسو باندی زموار دید لنیم راغلی چا زنیم پاسی من رواما او رانی سمبا چی مکوه اما زگور زیارت لا دا چا کردی داخل چازی مواری ندا زمازی مواری صرف دعوت تی اللہ و توی وَتَّبِ مَا يُوحَایِ لَيْكَ او و اول یو شان اول کی ویلو اکان لنناس عجبا ان اوحینای لارجو لمنهم خلقو تا دا خبرن اشناح کارشو چی مونگا یو سلیتا وحیو کلا نوې ای بارسه چې کۍ خلق دا خو دې څلې دې نه دي ګنادي د خلق دې دې خو بارسه ته ناشناوي چې توحید ته څوک ناشناوي نو هغه انسانی وطتب ما یو حای لهګه دا باندې پری دي تابیداریکو داوي قران ته وحیکولي شتا ته واصبر او صبر وړیر ک صبر تډیر ضرورت ته ترکمې پوره حتا یحکم الله د الله تر فیصلې پوره چله فیصله راوليږي وهو خير الحاكمين او دللار بهتر فیصله کو ان کے زہار چانا سورۃ یونس کې اصل دعوا ډیر په کثرت سره دلیل عقلی دلیلونه ذکر کړل او ډیر په کثرت سره حقارت د دنیا ذکر کړو چې دې نزان ساته او ډیر ترغیب قران ته عزت ته قران او دغې رد په مشرنوبان د سختو د فال وخوا ځ کار کولو و ف.